Човек е микрокосмос На лявата ръка е всичко разкрито. Тя е важна и на нея се гледа. В лявата ръка е вложен капиталът. Там са всички заложби. Дясната ръка е само това, което сега се изработва. И след това изработеното се предава на лявата ръка да го съхрани. Лявата ръка съдържа чертите от миналите животи, а дясната изразява придобитото сега. Трябва да изучавате каква е кожата на горната страна на ръката. Дали там фигурите са триъгълници, квадрати, петоъгълници, шестоъгълници и прочее. Пръстите на краката са по-къси и това показва, че там умът взема по-малко участие, а при пръстите на ръцете, които са по-дълги, взема по-голямо участие. Има космични течения, които идват в човешката аура от целия всемир. Всеки пръст е антена, свързана с особени живи, разумни сили в природата. Когато човек с палец на ръката си пипа показалеца, с това събужда благородството в себе си. При средния пръст събужда в себе си справедливостта, при безименния пръст събужда в себе си красивото, разумното, а при малкия пръст събужда в себе си практичността. Показарецът е свързан с известен разумен център в природата и ако не се отнасяш добре с този си пръст, не влизаш във връзка с разумния център. Същото е и с другите пръсти. Палецът е израз на човешката воля. В римско време на някои престъпници са отрязвали палеца и той ставал безволев. Смърденето на палеца се усилва волята. ли да се движи, човек не може да проявява воля. Когато малкият пръст е дълъг, Човек е настойчив в работата, а когато не е, не е настойчив. И каквото започне, оставя го, за да почне друго, но и не го оставя. Един брат показа ръката си, на която животната и умствената линия са отделени. Учителят каза. Това значи, че сте много самостоятелен и домашните не са упражнявали влияние върху вас. Когато умствената и животната линия се съединяват горе, това е добро. Това показва влиянието на родителите на разумността в индивида. Сърдечната линия почва от Юпитеровия хълм и слиза към материалния свят. А умствената линия обратно почва от физическия свят. Черпи своите сокове оттам и отива към божествения свят. В сърдечната линия енергията слиза от небето към земята. А в умствената се качва от материалното към божественото. По сърдечната линия ние вече знаем какво е състоянието на организма. Когато горният край на умствената линия е разклонен, това показва енергия. Щом направим подобрение в умствената и сърдечната линия, това е признак, че можем да преодолеем мъчнотиите. Сатурновата линия, линията на съдбата, е равнодействаща. Тя показва каква работа са извършили умът, сърцето и волята. Линии, които са на венерения хълм и са успоредни на животната линия, усилват живота, дават му устой. А линии, напречни на животната линия, дават по-голяма активност на живота правят го по-активен, по-интензивен. Линиите, които се чертаят на ръката, са проекция. Трябва да изучим истинските линии в етерното тяло. Истинският хиромант вижда главните линии на етерното тяло. На какво се основава хиромантията? Наследният велик закон в природата. Във всяка част на организма работят силите на целият организъм. Това е важен биологичен принцип. На това се основава и следното. Ако посадим бегония в лист, той ще даде цялото растение. Човек представлява едно велико писмо, в което природата е написало много и който знае да чете, да чете. Някой от вас трябва да изучавате хиромантията, но не подробностите, основните работи, които ви дават подтик. Една наука може да се направи приятна. Хиромантията не е да разкрием недъзите, тя е наука, която дава подтик. Един брат запита. Какво значи когато човек пише една буква от начало тънка, а накрая дебела. Ако надебеляваш края на буквата, например, когато пишеш Г, В, Б, Л, И и т.н. Това показва, че отначало си мек, а после си твърд. ако пишеш буквата, накрая тънка, значи в началото си твърд а после се смягчаваш. Една сестра запита Какво значение има положението на планетите? Планетите изобщо небесните тела, са центрове, от които излизат грамадни енергии във всички посоки и на това се основава тяхното значение има особени положения, важни моменти в живота, които се определят от положението на планетите, Слънцето и звездите. Писанието казва Буквата омъртвява, а духът оживотворява. Астрологията Ако се изучава по буква, омъртвява а като наука за духа е важна. Разумното начало създаде принципите и законите и човек трябва да се учи от тях. В астрологията са изгубени известни ключове. Човек трябва да знае кои часове през деня са на Слънцето. Всеки ден си имаме часове на Слънцето. Също и всяка вечер. Уран и Нептун създават твърде големи нещастия на хората. Не защото имат лоши влияние, но защото съвременното човечество не е още готово да приема правилно техните енергии. Те сега засилват дейността си. Човек има 12 тела и всеки дом в астрологията отговаря на едно тяло, също така и всяка зодия. Луната влияе за пречистване на чувствата. Не да бъдеш разгорещен, а да бъдеш трезвен. Трезвените хора са религиозните. Като земните жители, няма никъде в Слънчевата система. Нито на Сатурн, нито на Марс, нито на Венера и прочие. И от тяхната опитност всички се ползват. Земята е една лаборатория за експерименти. Слънчева система, когато искат да прокарат известна реформа, правят я на Земята. И когато сполучи, я и на други места. На Земята могат да стават опити. Сега иде време, когато планетите ще се намерят в благоприятно съчетание и ще почнем една благоприятна еволюция. Тогава условията на Земята ще се изменят. Планетите и звездите ще изменят отношението си към Земята. По този път, по който хората вървят, никога не могат да бъдат щастливи. Не, че щастието е непостижимо, но то е съчетание на всички астрологически принципи, които действат. Човек има отношение към космоса. Той е микрокосмос и затова всичко, което е вън, в макрокосмоса, го има и вътре в човека. Колкото планети и звезди има вън, толкова има и вътре в човешкия мозък. Вътрешните Венера, Юпитер или Меркурий са във връзка с външните. Вие имате и едно вътрешно слънце, което е във връзка с външното. Френолозите са намерили, че центърът на Марс е около ушите и малко над тях. Центърът на Земята е отстрани на главата и малко отпред, където е центърът на стежанолюбието. Центърът на Юпитер е малко по-горе. Човек трябва да знае и къде в тялото са центровете на Млечния път и на звездите от първа величина. Едни влияния на Венера са отзад на главата, а други са горе на главата, дето е центърът на милосърдието. Всяка планета има три влияния върху човека физическо, астрално и умствено. Венера като зорница и като вечерница има две различни влияния върху човека. После и фазите на Венера оказват влияние. Венера има четири фази. При изпразване две и припълнене две. При изпразването фазите са нисходящи, а при пълнене възходящи. За съжаление, сега изучават астрологията като геометрия и не влагат живот в нея. Един брат запита По какво се отличават слънчевите типове? В чистите слънчеви типове има изобилие. Те са носители на живота и отиват от планета на планета като екскурзианти а после ще се върнат на Слънцето. Всеки слънчев тип, като мине през Земята, оставя отражение на Земята. Много слънчеви типове, които имаме на Земята, са отражение на слънчевите типове, които са минали през нея. Да бъдеш под влияние на Слънцето значи да бъдеш така запълнен със светлина, че да не могат да те изкушават когато дойде слънчевият тип, тогава всички други хора да се хармонизират. Тогава имаме съвършенни хора. Трябва да се изучават и растенията от астрологично гледище. Така се изгражда астрологичната ботаника. Всяко растение се намира под влияние на някоя планета. Например, да бъде Юпитерово растение когато човек иска да бъде устойчив, да яде жълъди. Жълъдът е лековид. Органите в човешкото тяло, които са под влияние на една планета и на един зодиакален знак, се лекуват с растения, които са под влияние на същата планета и на същия зодиакален знак. Например, Белият дроп и сърцето са под влияние на лъва и слънцето и ще се лекуват с растения, които са под тяхното влияние. Когато някой те намрази, да те намрази при разсип, а когато някой те възлюби, да те възлюби при пълнене на луната. Една сестра запита Какво ще кажете за кабалата? Сега кабалата не е вече такава, каквато беше едно време. Сега светът е прогресивен. Когато се говори за кабалата, трябва да се знае, че това е отвлечена област и там трябва много голям ум. Тя изучава вътрешния свят, а сегашната наука изучава външния свят. В древността се е изучавала по инволюционен път, като са слизали съществата надолу, а сега по закона на еволюцията започват обратния път на възлизане и кабалата трябва да се изучава по нов начин. Числата 9 и 10 са благоприятни. Числото 9 е завършен резултат. След него почва друг цикъл, друга епоха. Имената, които са поставени на хората, имат значение. Те не са случайни. За онзи, който знае, това не е случайно, а за онзи, който не знае, това е случайно. Трябва да се изучи мистичното значение на буквите и на звуковете. Всеки звук има особени трептения и особено влияние.